Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'ad Kita lanjutkan pembahasan kita Masih menjelaskan tentang Pembagian manusia Dari sisi Ilmu yang kedua tadi adalah mutaallimun ala sabilin najat, iaitu belajar di atas jalan yang najah dan telah dijelaskan tadi bahwa keikhlasan kepada Allah Subhanahu Taala ini merupakan fondasi saya ngeri sebut dalam sebuah hadis, man, tala'bal ilm, man tala'bal ilma, liyumari bihi as-sufahah fanar awalah bih. Barangsiapa yang menuntut ilmu syar'i dengan tujuan untuk mendebat orang-orang yang tidak faham, maka neraka yang lebih pahat bagi dia. Menuntut ilmu syar'i adalah ibadah. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga wajib ikhlas di atasnya Jenis yang ketiga yaitu hamajun ru'a adba'an kulli Jenis yang tidak menjadi orang alim robbani tidak pula menjadi seorang yang menuntut ilmu syar'i di atas jalan yang lurus dia adalah dungu yang mengikuti setiap orang yang berteriak mengekor, membebek setiap orang yang berbicara tanpa mengetahui kebenaran tanpa mengetahui dalilnya tanpa mengetahui dari mana mengambil ilmu tersebut itu adalah jenis yang terburuk dari tiga yang ada oleh karena itu maka ikhwati biddin أعذني وأعظم الله keutamaan ilmu sangatlah besar sampai-sampai disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu la ajlisu majlisan fikhin sa'atan ahabbu ilayya min siamin yawmin wa qiyamal kalau seandainya aku duduk belajar ठीक है lajar ilmuuddin ilmu agama Allah Subhanahu wa taala saatan satu jam saja itu jauh lebih baik lebih aku suka daripada puasa sehari dan qiyamul lail sehari semalam demikian pula disebutkan yang semena dengan ini Ibn Abbas radhiyallahu an mudzakaratul ilm sa'atan ahabbu ilayya min ihya' al-lailah muroja'ah ilmu mempelajari mengulang-ulang ilmu 1 jam lebih aku suka daripada Qiyamul Lail semalam suntuk Demikian Tinggi kedudukan ilmu Sa'ib bin Jubair Salah satu dari kibar tabi'in Pengumumkan tabi'in yang mulia menyatakan la yazalur aliman ma ta'allamah fa idza alilm wa dhanna annahu qad bima indah fahuwa ajhal ma yakun kata sa'id bin jubair Tahu oh, sa'id bin jubair yang mulia apa kata beliau seorang itu senantiasa dikatakan orang yang berilmu selama dia belajar terus kalau dia meninggalkan belajar dan dia mengira sudah cukup sudah tidak memerlukan belajar lagi dan mencukupkan apa yang ada pada dirinya. Itu adalah orang yang paling jahil. Sa'id bin Jubair. Seorang alimut tabi'in. Yang mulia. Rahimahullah. Imam Malik bin Anas Rahimahullah Imam Darul Hijrah Ma'ruf Keilmuannya Menyatakan Inna akwaman Ibtahu al-ibadatah Wahabul ilmah. Sesungguhnya kaum yang mereka ini berusaha terus ibadah, tapi mereka meninggalkan ilmu. Mereka meniannyakan ilmu, meniannyakan menuntut ilmu, ibadah yang dikejar faqaluu 'ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim yang seperti ini punya kecenderungan akhirnya nanti yaitu keluar memerangi umat muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedang mereka Walabtahu al alilma lahajazahum an dzalik kalau seandainya mereka menuntut ilmu syar'i cukup hal itu terpenuhi tidak akan brutal dan tidak akan ngawur dan tidak akan bertindak anarkis mereka orang-orang khawarij orang-orang yang memberontak orang-orang yang mengkafirkan hukam menganggap mengkafirkan pemerintah muslim yang biasa membicarakan kejelekan pemerintah di atas mimbar-mimbar mereka ahli ibadah Kalah ibadahnya sahabat Rasul saw dibanding dengan mereka, tapi bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka adalah anjing-anjing neraka kata Rasul saw, di mana berbuat tidak terbimbing Oleh ilmu yang hak Sehingga Brutalah mereka anarkislah mereka Radikal mereka Dan ini merupakan ciri khas Dari pengekor khawarij Pecahan-pecahan mereka dan semulan-semulan mereka Yang hanya bermodalkan semangat tapi tidak diiringi dengan ilmu. Betapa banyak kaum muslimin membunuh jiwa yang Allah haramkan. Keras dalam mengingkari kemungkaran. Brutal dalam mengingkari kemungkaran disebabkan tidak diiringi dengan ilmu yang hak. Tidak terbimbing oleh para ulama Ahlus Sunnah. Oleh karenanya. Ikhwati Fiddin. A'azani wa'azakumullah. Nilai sebuah ilmu demikian tinggi dalam Islam. Abu Aswad ad-Duali. Seorang tokoh Ahlul lugah rahimahullah menyatakan laisa syai'un a'azzu ilm tidak ada sesuatu yang perlu dituntut dalam dunia ini yang lebih mulia daripada ilmu al muluk khugamun 'alan nas muluk raja-raja itu penguasa-penguasa itu menghakimi manusia Walulama hukam al-Muluk dan para ulama itu menghakimi para raja dan para penguasa penguasa itu. Mereka yang mengarahkan para penguasa penguasa Muslim, para raja raja Muslim, mereka yang bimbing-bimbing, mereka yang menasihati dengan ilmu. Ikhwati bid din A'azani wa'azakumullah Ilmu Kata Ali bin Nabi Talib radhiyallahu an Ya'hrusuka Wa ya'hrusu ma'laka Wal mal La ya'hrusuka Ilmu itu yang menjaga kamu Ilmu itu yang menjaga hartamu Kamu terbimbing oleh ilmu Akidahmu Pemahaman agama kamu Ucapanmu Itu terbimbing oleh ilmu Membimbing kepada al-haq Membimbing kepada ke kebenaran Membimbing kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Itu ilmu dan menjaga hartamu Dijaga hartamu oleh ilmu Agar tidak mencari dari hal-hal yang haram Dijaga hartamu agar Mencari yang halal Dijaga hartamu oleh ilmu Agar diinfakkan disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala di posisi-posisi yang diridoi oleh Allah di tempat-tempat yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ilmu itulah yang menjaga hartamu agar tidak disalurkan di tempat-tempat maksiat kepada Allah di tempat-tempat syirik kepada Allah dan penyimpangan agama Allah subhanahu wa ta'ala itu ilmu dan ilmu dan hartamu tidak bisa menjaga kamu. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, keperluan seorang terhadap ilmu jauh lebih diperlukan daripada makan dan minum. Ikhwati biddin, a'azanu wa zakumullah Yahya Ibn Mu'ad al-Razi, rahimahullah, menyatakan al-Ulama arhamu bi ummat Muhammadin shallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Para ulama itu adalah mereka sosok yang paling kasih sayang kepada umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Daripada ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka. Kila lahukayfadalik ditanya Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah Kenapa? Kok sampai seperti itu? Kenapa demikian? Kok bisa dikatakan bahwa ulama lebih sayang kepada umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding ayah mereka dan ibu-ibu mereka? Kala Menjawab. Yahya ibn Mu'ad. Ar-razi rahimahullah. Lianna aba'ahum. Wa umma hatihim. Yahfadunahum. Min narid dunia. Mereka. Orang tua mereka. Ayah-ayah mereka. Ibu-ibu mereka itu. Menjaga. Agar tidak terkena api di dunia. Walulamah yahfazunahum min naril akhirah dan ulama menjaga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari neraka di akhirat kelak ikhwatiiddin a'azanu wa a'zu billah demikian besar kursi ilmu dalam Islam sebagaimana besarnya cara kita beriman dan mengambil ilmu tersebut besar sampai Allah menyebutkan nama Al-Qur'an wa man yushaqiqi ar-rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallih matawallah wa nuslihi jahannam wa masira Barangsiapa yang Yusyakiki Rasul kata Allah Yusyakiki Rasul Maknanya kata Ibn Abbas tafsirnya, Yukhalif Barang siapa yang menyelisih Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Mimba'nima tabayana la huruda Setelah datang kepada Jeputunjuk Hidayah dari Rasul Wajib nyataan kepada Rasul Dan haramnya maksiat kepada Rasul dia selisihi Rasulullah SAW, wajatabi kau rasabil mukminin, dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin dalam beragama kepada Allah, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dia selisihi, dia ikuti jalannya selain jalannya para sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam kata Allah nuwallih matawallah kami palingkan ke mana dia berpaling wa nusli jahannam dan kami jebloskan ke jahannam dan jahannam sajla-jla tepat tinggal ikhwatuddin a'adzu wa zaqallah masalahnya besar oleh karena itu sampai-sampai hasan al-basri rahimahullah menyatakan laulul ulama lasoron nasu bahaim kalau bukan karena adanya ulama ahlus sunnah niscaya manusia ini seperti binatang tidak tahu kewajipannya apa tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam agama ini tidak kenal mana yang halal, mana yang haram. Tidak kenal mana yang baik, mana yang buruk. Ikhwati bid'in. A'azani wa'azakumullah. Demikianlah kedudukan ilmu. Sungguh. Besar. Kedudukannya. Abu Muslim. Al-Khawlani Rahimahullah menyatakan al ulama fil ardi mihlun nujum fisma ulama ahlus sunnah di muka bumi ini bagaikan bintang-bintang yang bertaburan di langit ida badat lindas ista daubihah kalau bintang-bintang itu kelihatan dan tanpa oleh manusia di langit tersebut maka pak semua manusia akan berjalan akan tertolong dengan sinar cahaya bintang tersebut dan bisa tahu arah kiblat dengan bintang tersebut makanya kata para ulama salaf termasuk Ibnu Qutub radhiyallahu anhu menyatakan ta'allamu minan nujum ma ta'rifu nabihi Al-Qiblah Mata dari Nabiha al-qiblah kalian belajar ilmu bintang sebatas kamu tahu tentang arah kiblat cukup sudah Kalau ketika dia belajar lebih daripada itu maka dia akan terjerumus kepada syiah dan yang sejenisnya nujum manusia di muka bumi berjalan dengan bantuan sinar cahaya bintang tersebut itu perumpamannya para ulama di muka bumi ini. Wa ida khafiat alaihim tahayyaru ketika bintang-bintang itu sudah tidak memancarkan sinarnya, tersembunyi, tertutup maka manusia pada bingung ke arah mana mereka. Akan pergi Arah mana yang mereka tuju Demikianlah Kondisinya Kedudukannya ulama di buka bumi ini Sehingga Allah jadikan sebagai tolak ukur Fas'alu ahla zikri inkutum La ta'alamun Kalian tanya kepada ahlu zikr Kalau kalian tidak memahaminya Ikhwati biddin A'azin wa zakumullah Demikian Keadaan seorang yang berilmu sehingga kewajiban untuk menuntut ilmu adalah perkara yang merupakan fardhu ain. Sofyan ibn Said al Thawri rahimahullah dan Muhammad ibn Idris al Shafii rahimahullah menyatakan laisa ba'dal faraid afdal min al ilm tidak ada setelah apa yang Allah fardukan yang lebih afdal ketimbang menuntut ilmu sampai sampai al maruzi rahimahullah Ditanya Rajulun Lahu Sumi'ah Dirham Tarau An yasrifahu Fil ghuzbi Wal jihad Atau Bitala bil ilm Atau Bitala bil ilm Qala Iza kana bil, Iza kana jahilan bil, Bitulab al-ilmi ahab ilaia Seseorang yang memiliki 500 dirham. Kaif menurut kamu? 500 dirham itu Diinfakan untuk perang jihad fisabilillah atau menuntut ilmu. Kata beliau, kalau dia itu jahil terhadap din dia jahil terhadap agama Allah maka aku berpendapat lima ratus didar tersebut dipergunakan untuk menuntut ilmu lebih aku cintai ikhwati biddin a'azna zakumullah demikian imam syafiq rahimahullah juga menyatakan talabul ilm Afdal min salatin nafilah Menutut ilmu syari itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Demikian para ulama betul-betul sangat memperhatikan tentang kedudukan ilmu. Said ibnu Musayyib juga termasuk kibar Tabi'in Said Ibn Musayib Termasuki baru tabi'in Beliau Mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya Beliau Mengajarkan ilmu yang beliau dapat dari para sahabat Rasul SAW Yang Rasul mendapatkan dari Rasul Yang sahabat Rasul SAW mendapatkan dari Rasulullah SAW Suatu ketika Salah seorang dari muridnya Tidak hadir dalam majlis ilmunya Beberapa hari Beliau tanya kepada yang lainnya Kemana fulan Kemana fulan Untuk melihat Apa yang terjadi kisah Yang akan kita sampaikan ini Ternyata bukan hanya sekedar seorang laki-laki Yang dituntut untuk berilmu tapi seorang wanita pun juga demikian. Karena kewajiban menuntut ilmu syar'i itu. Sama. Ketika Rasul menyatakan. Tolabul ilmi faridotun. Ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib. Bagi seorang muslim. Maka hukum asal. Adalah sama dengan wanita juga demikian. Liannan nisa. nisa. Syaka'ikul Rijal Karena wanita-wanita itu merupakan saudara kandung laki-laki Jadi hukumnya sama selama tidak ada pengecualian. Kemudian dari murid yang menyatakan bahawa Fulan tidak hadir taklim daras Karena istrinya baru meninggal Sehingga beliau tertimpa kesedihan maka Sa'id Musayyab pun meminta penjelasan hal itu yang pada akhirnya beliau mendatangi muridnya ini yang beberapa hari tidak hadir di majlis dan diketoklah pintu muridnya ini yang pada akhirnya Ditanya oleh murid ya man Dijawab Anas Sa'id Sa'id man Karena dia mengira Bahwa guru anak gak mungkin kesini Anas Sa'id Ibn Musayib Mendengar itu dia kaget Jangan-jangan betul Ternyata ketika dibukakan Pintu betul ternyata adalah gurunya Dan dinasihati oleh Said Musayyib dan pada akhirnya nikah ceritanya bahawa kata Said Ibnu Musayyib aku tidak menginginkan malam ini kamu tidur sendirian aku nikahkan putriku dengan kamu dalam keadaan ma'ruf putri beliau seorang wanita yang alimah Alimah fil hadith Dan terkenal cantik Luar biasa Seorang wanita Faham Dan banyak jadi kalangan para wanita Yang ada Mereka memiliki inayah Perhatian besar Terhadap sunnah rasul Sallallahu alaihi wasallam terhadap ilmu Yang menulis Kamus Tajul arus Orang wanita Yang dijadikan rujukan oleh para ulama ahlus sunnah Maka muridnya pun menolak Tidak mungkin Aku mendapatkan putri engkau Jangan Tidak pantas tidak pas berhasil Menolak Namun Sa'id Ibn Sayyid serius Bahwa aku nikahkan kamu dengan putriku dan beliau pulang dan bilang sama istrinya naam putrimu aku nikahkan dengan fulan segera di dandani yang bagus aku akan bawa ke fulan dan aku nikahkan kemudian datanglah kepada muridnya man anas sa'id tidak mengira dia bahwa sa'id gurunya itu bersama putrinya namun pada akhirnya dibuka dan putrinya hadir di situ dan dinikahkan telah dinikahkan wal hasil ringkas cerita pagi-pagi muridnya ini bergegas-gegas untuk hadir di majlis ilmu mertuanya, Said ibu Musayyib, begitu berdekat juga setiapmu pakai baju dan sebagainya, dipegang tangannya oleh istrinya, mau kemana? Jawab, uanlimu, Indah Said, aku akan belajar kepada Said. Naham. Jadi, atal kamu said. Aku belajar di said. Ini mertuanya. Kata istrinya, taal. Ual limuka said. Sini kamu. Aku ajarkan kamu ilmunya said. Ini abinya sendiri. Demikian bukan Aik seorang wanita yang alim mengerti tentang din dan ru'usuhunna Aisyah radiyallahu anha yang paling alim dari kalangan istri rasul Aisyah radiyallahu anha terus di kalangan tabi'in tabi'in tabi'in, tabi'in dan seterusnya termasuk putihnya Sa'id Ibul Musaib ini oleh karenanya maka fikum kepada para wanita para akhwat naam kalian pun juga demikian jangan kalah dalam menuntut ilmu syari dengan kaum laki-laki Dan serius pun juga demikian Kesungguhan juga demikian Namun bagi mereka yang sudah punya suami Tetap taat kepada suaminya Dalam perkara yang ma'ruf Tetap menjalankan kewajiban dan hak-hak suaminya Yang itu akan menjadikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya Yang itu akan menjadikan sebagai wanita yang solihah oleh karenanya maka Barakallahu Fikm Ya'khwan Masih Banyak lagi Koul-koul para ulama Ahlus Sunnah Seputar keutamaan ilmu Dan menuntut ilmu syar'i Nah kita cukupkan sampai di sini dulu InsyaAllah Ta'ala Pada waktu yang lain kita akan lanjutkan Wallahu a'lam bisawab Subhanakallahu bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.